Ba, festival noen setasunak e, bilduko ditugu orantxe e, zuzenean, gure estudietan ba, Matxin sortza balbere dugulako, gurekin batera, Arratxaldeon, matin Arratxaldeon, Antzule. Bueno, ba, haipatzen genuen hor e, Euskal Rock e, Festivala antolatu, e, antolatu dela eta ez modu isolatu batean izan ere, ba, Euskaren hilabetea os, e, ospatzen dugulako, bo, endailean ez da. Bai, ba, dirudienez, e, ja urte batzuk, e, budala, asizala, martxoan, ba, hori, e, Euskararen hile beteren itzenean, ba, zehose errantolatzen, eta orduan bueno, pues, gure aportazio xumea izan da, ba, horro kontzertu bat antolatzea, lanetik egine bezala, eta hori dela tapos antolatuko dugu kontzertu hau martxoaren iruan aipatuko ditu, bueno, eh, Sartuko gara taldeak eta hori aipatzen, baina gogoratuko dugu. Martxoak 3 izango dela, kontzertu hori alde batetik, bigarrena, bueno, Gabueko 9etan izango dela, baita ere, eh, aipatuko dugu eta Merkatu Zaharrean, azkenaldian kontzertu de xente eh, e, ari dira bertan ez da. Bai, ba ba Sala aldetikan aukera ematen du, ba Sarrera Bueno, Badauka nik uste dut infrastruktura pixarra horretalako, eta bueno, nola ez diren oso kontzertu erraldoiak izaten, horrela ba, kontzertu txikiak eta xumeak egiteko, ba, aproposa da. Uh -huh. bueno, Aretuan, bueno, e, bertan egon naiz, azken kontzertu izan zen, holentzer e, horrok, e, zera, bueno, festivalan tolatu zenean, eta, bueno, merkatu zarra bai buruat... E, Ekarri zidean edo, bueno, ba, pixka bat, bai silozibe heneak e, duen, zilozibe e, elkarteak duen e, aretoa, baina ez hain, hain garatu baina aukera asko ematen dituela ba, horrelako kontzertuak, ba, publiko ezakit berreun, e, irureun lagun inguruko kontzertuak eskaintzeko. Bai, bai, mm hori -hmm. da. Azken finean... Formatuari, bai. Bai, da, bo, lokal haundi bat, eh, merkatu zarra sana, Eta bueno, ba, hor, aukera ematen du nola bak, taberna batzuk edo jartzeko txosna moduan, eta ero ere ba, otordu batzuk edo jateko zerpestatzeko sarrera eta parkina ere erosoa da, eta ero bueno, barruak, barruan izanakuntza aldetikan ba, bueno, badaude zerbitzu batzuk, eta hor duen ba, erraixe, erraixe antolatzen dira kontzertuak. Eta nik uste dut, azkeneko urtean, Gure elkartea, konkretuki, ba, ba, dozena bat, igual, ingo hitu urtian zehar, eta, bueno, nahiko sala polibelentea da. Uh -huh. eh? Infrastruktura ez da, arrunt, prestatuta, ne baleen baduzu areto moduan, baina, bueno, edo erabiltzeko biltzeko ba, denatik edo zer gauza ikusi ditzakegu hor hor, oalen. Afarillak, paskarillak... Eh, Eh, hostakit. Eh, bai, puf, hostakit. E, ek, berdinak, baya, bueno, ja bide batez Berdeña, hori aipatzen duguela, ba, etxetik entzuten baldin badira, ba, bueno, e, pausatuko diego etare, proposamena zergatik ez obekuntza batzuk egin daitezkela al, egokitzeko eta berbada ba, aret hori ja beste baldintza batzuetan baitare jartzeko zergatik ez, ez? Bai, bai, dodi gabe, hori beti ongi etorria da. E, batez ere eskualdean horrelako aukera euskarik ez ditugulako, esta. Hori da. Eh, bueno, kontzerto Aipatuko dugu, eta lehenengo taldea, Williams Drummond e, taldea, aipatuko dugu. E, Willis Drummond e, taldea, bueno, hor ba, anrokarekin, bueno, ba, influenzia ugari ditu. Aipatzeagatik talde batzuk, fugatzi, ACDC, bueno, talde nahiko, nahiko mitikoak, e, bueno, anrok estilo horretan ezakit esagutzen duzun aurretik e, Willis Drummond e, taldea. Bueno, e, gust, gutxi entzunez, bakarrik eh tamales ez ditut ikusi alizan. Ekideren bat ezagutzen dut, bueno, Cantaria izuntsen Rafa irunda garaibatean, batean ja ez dakinen Eta bueno, ba ba urteak e, Danama iparraldean jotzen. Egia esan maila altu edo son handiko taldea bihurtu biurt, da momentu honetan, asko jodutelako gure inguruan. Mm -hmm. Ara ta onera ibili dire eta bueno, Willis Drummonds Hori da, esan barra dugu, bueno, e, informazioa bizkabat gehitzeko, bideut zegilloarekin e, argitaratu e, dutela ba, benen lana, e, istanteak, e, zena duen hirugarren e, e, lana, ba, hori da, eta, bueno, aipatuzun bezala, bai, iparuz, bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kampo baita ere, bai, kontzertu ukari, e, eskine dituzela, estatu ba. espainolean, belgikan, estatu Frantsesan bueno, e, orokorrean gulistrumont, neuztez, bueno, bai, kartela, bainaiko potente, ez, ba. abia, abiatzen dugu. Bikarren taldea muturbeltz. Muturbeltz taldea. Talde honen inguruan... Zer esan dezakegu? Hemen daude influentzia asko, interesgarriak, guztiak, noski 60-60 taldea, aipatzea gatik, eskualdeko Eskaldeko taldeen influentzia rokero hori duen taldea. Nik uste dut... E, azkeneko amarrama bosturtetan ba, dut eh, garaiatik hasita onara nion ba, izan dugula lako rock estilo berezi bat gure esko aldean eta pentsatzen dut momentu honetan akaso ezote dira mutur beltz berriro izango eh, erreleboa hartuko dutenak, ez? Hauek fresko-fresko datoz, eh, hau da martxoan bertan aterako dute dizka kalera, eh, hauek ere, Eta, bueno, ba, momentu horretan heldu dira, aur, aurkezpena izango da pentsatzen dut hemen gure eskualdean, uhum. eta, bueno, diskoakin kanpoan eta jotzeko gogo askorekin pentsatzen dut eta, bueno, estilo nahiko berezi batekin bai. Bai, eta esan berra dugu ba martxoaren 7an e, dutela. Bai. Eh beraien e, dieskoa mm -hmm. orduan aukera ezinobe izango dola martxoan iruan ba, ikosteko e, prestatu dituzten abarkantu hoiek indarrez e, beteriko eh kantuak direla, bai. e, aurreatu dezakegu eta bueno, benetan oso, oso talde oso talde interes, interesgarria. Hirugarren e, taldea Don Safe the Queen e, ba, musika taldea daukagu, honen inguruan, bueno, ba, Aipatu esakegu hor, musika proiektu berria dela ba, jozun mantero labeltzez e, taldeko e, kidearen entzat. Bertan daukagu gaitari, eskunt taldeko e, kidea, eskunk, espartins, e, eta bueno, eta... Bai, xaltza askotetako perrejila. Hori da. E, e, Ekin tza, e, e, taldeko manua amado, eta, bueno, hor, biko ako ez dakin musikari desentez? ikusten ditu musikari asko, ta asko ma, musika ibilik, eta dirudinez urte asko musikamunduan ibiliak, eta halako batean ezagun kuadrilla bat ba, erabaki dutena, ba, elkartzia eta zeo ba, zerberria egitea. Nola batexe burtiak emaki dute talde desberdinetan jotzen eta elkarkurtza tzen, talako batean ja ezagunak beraiek e, askotan ibilita ba, erabaki dute... Ba, bon, salto ematea. Egin dute alako videoklip bat ere bai. Eta hori izan da, beraien aurkezpenan, hola bat, eta hortik abiatu dira, nahiko, nahiko potente. Bueno, gaur egun, e, e, izan ere, akaso teknologiek ematen dute aukera, bat ere ez bakarrik ensaio lokaletatik abiatzeko, baizik bai bideo egintzatik eta bai, eta, bai, bai. web eta bueno, guzti hori landuta dute, eh? nik uste dut, oso profesionalki ta. Bai, eta... horre uh -huh. bai, bueno, Despartingsa e, taldearekin, ikuste dituko, es beraieneko espen bai. guztietan, horbaitare bi bideo batekin bueno, dio, osatzen dutela baitaren bai, lan hori, hor dago lanketa bat. Bueno, ba, or, garapen batez ematen eh, ari dela, Nein. ba kantuen promocionatzeko. Eh, pro, e, bueno, zaiguna, haipa, e, ja orkesto ditugu talde guztiak, galdetzan saiguna da alde batetik gogoratzea martxoak hiruan, eh, bueno, denbora daukago, eh, jende animatzeko, kontzertu honetan parte hartzeko, aurreatuko dugu baita ere antzeterraten aukera badagoela, gutxenez, ez, sarrera batzuk eh, eskaileko ditugu. Nein. Hori da, bueno. Ba, Zuka ipatu eta gero bitartean e, motorbeltza taldearen e, abesti bat jarriko dugu, ez? Aukeradokagula, bueno, deitu, deitzen baldima duzue eta askatzen baldima dituzue zarrerak, bueno, bizarrera ditugu, ez? Ez gehiago, bost. Bost, bai. Vale, ba, emendika aurrera, muturbeltza abestia jarri eta hortik aurrera, datozen egunetan, gaur bertan, deitzen duzuten lehenengo bostei, bat, daki zute, eh? martxuaki iruan, Eh, daian merkatu zarrean izango dugun e, kontzertuan, bueno, kontzertura doainiek, eh, aukera izango duzue. Eta, bueno, tartean entzuten dugu, eh, Motorbelz. Sorten. Matin eskerrik asko, miezker gorean izatagatik. Badere, hori. he see Cheta Irratia 90.5